Sofijini ljubimci Oddaja za stimulacijo vaše kritične fantazije. A long time ago back in the 70s Most horror films had cheap music done by pornographers. And they sounded really terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Sposhtovanie in sposhtovanie. Dobrodošli v zadnji oddaji tega cikla vdaje Zofijini ljubimci, ki jo zaradijo marš in spletni podcast pripravljamo v društvo za razvoj humanistike. Današnjo oddajo bomo posvetili dvema razmislekoma o pravičnosti in svobodi. V prvem, ki je nastal v sklopu spletne platforme Academy of Ideas, bomo poskušali najti odgovor na vprašanje, zakaj nas šole in v srednji mediji poneumljajo. Odajo bomo zaključili z esejem dijakinje gimnazije ravne na Koroškem Katarine Lodrant, ki razpravlja o trditvi, da v pravični družbi ljudje niso enako udeleženi niti pri oblasti, niti pri bogatstvu. Želimo vam prijetno druženje z nami. I don't think you should do it. What? Uh, sell your soul. Oh, it's okay, Julia, it's fine. No, but suppose the person who buys it is a really bad man, you know, like... My galleries promised me she's not going to sell my soul to the devil. No. Just a rich motherfucker. And remember, I need some money to pay you. Okay, say no more. We we are all under economic pressure. I understand. Okay. okay? All right. Bye. Bye. Sofini ljubimci prispevek spletnega portala Academy of Ideas preizkuje, zakaj nas šole in osrednji mediji poneumljajo Za izhodišče zemimo odlomek pesmi Državam Volta Whitmana ki jo je leta 1855 objavil v zbirki Travne bilke citiramo. Pokorite se malo, upirajte se, kar se da. Enkrat ubogljivi, enkrat popolno zasužnjeni. Enkrat popolnoma zasužnjeni noben narod, država ali mesto tega sveta svoje svobode nazaj ne pridobi. Konec citata. To so bile besede previdnosti, ki jih je veliki pesnik Walter Whitman ponudil svojim ameriškim sodržavljanom. Whitman je prepoznal da za svobodno in cvetočo družbo ključnega pomena, da so moški in ženske pripravljeni podvomiti in se celo upreti avtoriteti, ko je to potrebno. Danes pa nas zelo malo živi po idealu, ki ga je zagovarjal Whitman. Pravzaprav je slepa poslušnost postala norma. Postali smo populacija ovc, ki jo je mogoče enostavno zapeljati v verige tiranije da kaj nas je na Zahodu pripeljalo do tega, da se v veliki meri izogibamo wittmanevoma na svetu? V tem prispevku bomo preučili dve instituciji, ki sta igrali ključno vlogo pri vzgoji pasivnega državljanstva. Obvezni je državni izobraževalni sistem, ki se v Severni Ameriki imenuje javni šolski sistem, in osrednje medije. Javno šolstvo se obravnava kot eno od najbolj svetlih točk modernega zahodnega sveta. Kdo bi lahko postavil pod podprašaje vrednosti institucije, ki zagotavlja brezplačno in obvezno izobraževanje za vse? Toda, kot pri mnogih institucijah našega časa, se podoba o tem, kako bi naj institucija delovala, zelo razlikuje od tega, kako dejansko deluje. Če bi javne šole posameznike učile razmišljati, če bi spodbujala intelektualno radovednost in ustvarjala v in umu zdrave državljane, potem bi le malo kdo pod podprašaj njihovo vrednost. Tudi za lažnim sijajem, ki ga predstavljajo birokrati, ki to institucijo vodijo, se pokaže temnejša resničnost. Ali kot zapiše nekdani učitelj, ki je postal eden od največjih kritikov javnih šol, John Taylor Gato, v svoji knjigi iz leta 1992, Dumping us down, citiramo. Šole so namenjene v formaliziranih človeških biti, katerih vedenje je mogoče predvideti in nadzorovati. V veliki meri so šole pri tem uspešne, vendar v državnem redu, v katerem so edini uspešni ljudje neodvisni, samostojni, samozavesni in individualistični, so produkti šolanja nepomembni. Dobro šolani ljudje so nepomembni. Lahko prodajo filme in britvice, so pisarniški delavci in se pogovarjajo po telefonu ali po brez razmišljanja sedijo pred utrpjajočem računalniškim terminalom, ako človeška bitja so neuporabni neuporabni za druge in neuporabni za se konec citata Noam Čomski je delil ta sentiment, ko je v svoji knjigi iz leta 2002 Understanding Power zapisal, citiramo. Glede na zunanjo strukturo moči v družbi, v kateri delujejo, je institucionalna vloga šol večinoma le usposabljanje ljudi za poslušnost in konformnost, ter da jih je mogoče nadzirati in indoktrinirati. Konec citata Nekaterim to morda zveni kot krivoverstvo, a študij zgodovine razkrije, da je bil to namen šole že od samega začetka. Državni šolski sistemi na Zahodu so bili oblikovani na osnovi tovarniškega načina izobraževanja, ki je bil prvič uveden v Prusiji v zgodnjem 18. stoletju. John Taylor Gato v knjigi iz leta 2010 Weapons of Mass Instruction zapiše, citiramo, Kar šokira je to, da moramo tako marljivo sprejeti enega do najhujših vidikov pruske kulture, izobraževalni sistem, ki je bil namenoma zasnovan za ustvarjanje poprečnih intelektov, ki vnemogoča notranje življenje, ki učencem zanika vodstvene sposobnosti in ki zagotavlja pokorne in nepopolne državljane. Vse zato, da bi prebivalstvo ostalo vodljivo. Konec citata. Albert Einstein, posameznik, ki je dosegel stopnje genialnosti kot le redki, za svoj intelektualni razvoj ni dajal nobenih zaslug obveznemu šolanju. Ko se je oziral nazaj na svojo šolska leta, je opazil, da je bil po končani zaključnih izpitih njegov interesa področje, ki ga je kasneje radikalno spremenil, skoraj mrtvo. Zapisal je, misel na znanstvene probleme mi je bila za celo leto neprijetna. Einstein je verjel, da je ena od glavnih pomankljivosti obveznega izobraževanja njegov prisilni slok poučovanja v knjigi Albert Einstein, Philosopher, Scientist, iz leta 1949 je tako zapisal, citiramo. Pravzaprav je na meji čudeža, da sodobne metode poučevanja še niso povsem zadošile sveto raziskovanja. Zelo resna napaka je misliti, da ožitek gledanja in iskanja lahko spodbujamo s prisilo in občutkom dolžnosti, Konec citata. Po več kot desetletju indoktrinacije v šolskem sistemu, Iz njega je zide malo ljudi z veliko žejo poznanju in radovednosti do mnogih skrivnosti sveta. Namesto tega je, kot je zapisal Bruce Levins v svoji nedavni knjigi Resisting Illegitimate Authority: Do takrat, ko študent diplomira, vzgojen, da je pasiven, da ga vodijo drugi, da jemlje resno v nagrade in kazni oblasti, da se pretvarja, da mu je kaj mar za stvari, za katere mu ni in da svoje nezadovoljive situacije ne more spremeniti. Toda, če se za to, da bi ustvarili kritične in radovedne ume, ki so potrebne za zaščito družbe pred dejanji korumpiranih avtoritet, ne moremo zanesti na naše šolanje, ali lahko to vlogo odigrajo v srednji mediji? Hvala, da imajo predstavljeni vse medije. Medije? Da, medije. Vse je veliko sedel, ampak je nekaj form za fasizem. Čeprav se v zadnjih letih do te institucije skepticizem vse bolj povečuje, ima odpor in nezaupanje do srednjih medijev že dolgo zgodovino. Thomas Jefferson je že leta 1812 v pismu Johnu Adamsu zapisal, citiramo. Odpovedal sem se časopisom v zameno za tacita in Tukidida, za Newtona in Euklida in se mi zdi, da sem tako veliko srečnejši. Konec citata. Nietzsche, eden najbolj intelektualno svobodnih in radovednih umov v zgodovini, prav tako ni bil boževalec srednjih medijev. V svoji knjigi z leta 1883 80, tako je govoril Zaratustra, je tako pripomnil, zmeraj so bolni, bljujejo žoč in mu pravijo časopis. Richard Weaver v prvi polovici 20. stoletja profesor na Univerzi v Čikagu je menil, da je ironično, da med tem, ko smo se sicer osvobodili zemljsko-centričnega pogleda na kozmos, smo še vedno več čas nepremišljeno potopljeni v pogled na svet, ki ga za nas ustvarjajo v mediji. In čeprav se Viver v naslednjem odlonku iz njegove knjige iz leta 1948 Moč, idej, osredotočane časopise, se so bili v njegovem času prevladojoči mediji, so njegove besede še bolj relevantne danes, ko nam moderna tehnologija ponuja še veliko boljša orodja za manipulacijo množic. Citeramo. Včasih se zelo poudarja dejstvo, da moderni človek ne vidi več vrteče se kupole z zvezdami nad svojo glavo, imenovane primum mobile. Res je, to da nekaj podobnega vidi, ko pogleda svoje dnevni časopis. Vidi dogodke dneva, zlomljene skozi prizmo medija, ki jih obarva enako očinkovito, kot so srednjeveški astronomi določali njegov pogled na zveznato nebo. Časopis je umetno ustvarjeni kozmos sveta dogodkov, ki potekajo okoli nas. Za poprečnega bravca je to konstrukt z vrsto pomenov, ki jih ne preverja nič bolj, kot je njegov pobožni prednik v 13. stoletju, ki ga pomiluje, da je živel v mraku srednjega veka, Razmišlja o potrebi popreverjeno kozmologije. Konec citata. To zakaj v srednji mediji tako pogosto izberejo zavajanje pred resnico? Noam Chomsky v knjigi Media Control iz leta 1991 meni, da podobno kot v politiki, v srednjih medijih prevladujejo posamezniki, ki so zvesti elitistični ideologiji. Ameriški novinar iz 20. stoletja Walter Lippmann je vtelješal to stališče, ko je imel množico za zbegano čredo in predlagal, da je ena od glavnih funkcij medijev, da to čredo postavlja na njeno pravo mesto pasivnih gledavcev, ne pa aktivnih udeležencev v organizaciji družbe. Ali kot pojasnjuje Čonski v omenjeni knjigi, ta elitistična ideologija temlina ideji, citiramo, da je množična javnost preveč neumna, da bi lahko razumela stvari. Če poskušajo sodelovati pri upravljanju vlastnih zadev, bodo s tem samo povzročili težave. Zato bi bilo nemoralno in neprimerno, da bi jim to dovolili. To zbegano čredo moramo okrotiti in ne smemo dovoliti, da je jezna, da tepta in uničuje stvari. Konec citata. Za tiste med nami, ki ne spadamo v med samočaščeno elito, se postavlja vprašanje, ali se nadzor nad zmedeno čredo vrši zato, da bi spodbujali uspešno in citočo družbo, ali zgolj zato, da se ohranja določene institucionalne strukture, ki dajajo prednost elitam na škodo širše družbe. To odprto vprašanje samo krepi potrebo po bolj skeptičnem odnosu do oblastnih figur našega časa. Za drugimi besedami, potrebujemo več antiavtoritarcev. Povdariti je treba, da antiavtoritare ni nekdo, ki namesto pasivnega sprejemanja avtoritete prizame pasivno zavračanje vseh avtoritet, Številne institucije in predstavniki oblasti služijo koristnemu namenu in jih je zato treba sprejeti. Vendar pa antiautoritarci prepoznavajo, da soglasje ne pomeni resnice, da moč kvari, da ljudje lažejo in da nekatere institucije, po besedah Čomskega, nimajo nobene moralne utemeljitve, tam so samo zato, da bi ohranile določene strukture moči in dominacije. Zavedajoč se teh nespornih dejstev je anti pripravljen na vse autoritete gledati z zdravim odmerkom skepticizma in se potencijalno celo, če se takšna autoriteta izkaže za pokvarjeno in škodljivo, za blagor družbe opreti njegovim zapovedjem. Ali kot je v državljanski nepokorščini z leta 1854 zapisal Henrik David Ruh, citeramo, Če je nepravičnost del nujnega trenja vladnega stroja, pa naj bo, naj bo, morda bo teklo gladko, gotovo se bo stroj obrabil. Če ima nepravičnost, lastno vzmet, škripec, vrf ali vzvod, potem lahko morda razmišljaš, ali ni zdravilo slabše od zla. Če pa je takšne narave, da kot dejavnik nepravičnosti potrebuje tebe, potem ti rečem, da zakon prekrši. Ne bo tvoje življenje trenje, ki je zaostavi stroj. Vsekakor moram poskrbeti, da nisem na oslugo krivici, ki obsojam, Konec citata. Toda ali bi se morali sveta za več anti bati? Poslušnost, ki nam je prizgojena v šoli in slepa ustrežljivost do oblasti, ki jo širijo nosilci v srednjih medijev, lahko nekatere napelje do tega, da vidijo anti kot grožnjo stabilnosti družbe. Toda nič ne more biti dlje od resnice. Antiautoritarci so ključni zaščitniki cvetoče družbe. Kot je leta 1971 v Public Affairs zapisal Snow, citiramo: Ko razmišljate o dolgi in mračni zgodovini človeka, boste ugotovili, da je bilo veliko več grozljivih zločinov storjenih v imenu poslušnosti, kot jih je bilo kdaj storjenih v imenu upora. Konec citata. Zlo namerna oblast je v povezavi s pasivnimi državljanje recept za tiranijo. In zato se antiautoritarnih ljudi ne bi smeli bati ali jih preganjati, nasprotno, morali bi jih pozdraviti. To so posamezniki, ki sprožijo alarm in prebudijo dremajoče množice k zavesti o pokvarjeni autoriteti. Družba brez zdravega števila antiavtoritarcev ali družba, ki se antiavtoritarcev izogiba in jih utiša, je družba, ki je pred željo po resnici izbrala obdobje ilozi in je zato družba ki tlakuje pot za svojo lastno uničenje. Kot je v esejo Anarchism and American Traditions iz leta 1908 opozorila ameriška anarhistka anarhijska De Selle citiramo, Dokler ljudje ne želijo dejanjiti svoje svobode, jih bodo tisti, ki si to želijo, tiranizirali. Kaj ti tirani so aktivni in vneti, da se bodo v imeno poljubnega števila bogov, religioznih ali drugih, posvetili temu, da spečim ljudem nadenejo verige. Konec citata. Prispevek si lahko v slovenskem prevodu preberete na blogu oglaševanje na tehnici, tehnica.wordpress.com. www.tehnica.wordpress.com. Pika, pika net. Vaša bližnica do vednosti.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 Misel, misel. Da je šola ne le očilnica, ampak socialni bazen, v katerem se otrok seznanja z razlikami, so dokaz prav besede očeta, ki so mu minuli teden odzeli otroke. Težave s starejšimi otroki, pravi, so se začele po tistem, ko so končno začeli hoditi v šolo. Otroci so dobili krila, začeli so napihovati svoje pripovedi, se izogibati molitvam, ter postali če dalje bolj neposlušni. Končno bi lahko rekli. Kaj ti prav za to gre. Otroci se morajo opirati avtoriteti in zahtevati argumente za vsiljena pravila, morajo biti tudi neposlušni. če naj zrastejo v avtonomne ljudi, ki ne bodo slepo podložni prav vsakemu bogu, ki bo prišel mimo, pa naj mu bo ime bog, potrošništvo ali reality show. Tanja Lesničar Pučko v kolumni, ko otroci dobijo krila. Vesej dijakinje gimnazije ravne na Koroškem, Katarine Lodrant, preizprašuje trditev, da v pravični družbi ljudje niso enako odeleženi niti pri oblasti, niti pri bogastvu. Trditev, da v pravični družbi ljudje niso enako odeleženi niti pri oblasti, niti pri bogastvu nas postavlja družbeno pravičnost, ki obravnava vlogo države pri porazdaljevanju dobrin med posamezniki v družbi. Zvedika sodobnih družb lahko povezavi z danjem vprašanjem ločimo tri glavne poglede. Libertarci na slovni trditvi, ki izpostavlja, da je pravična družba, nujno družba enakih in da država pri redistribuciji dobrin ne sme igrati vloge, priterjujejo. Socialisti, ki se zazemajo za enako porazdelitev tako bogasta kot politične moči med vse ljudi, jo zavračajo. Liberalci pa iščejo v pot, ohranjajo neenakost, le do določene mere. Hkrati s problemom pravičnega porazdeljevanja dobrin naslovna trditev postavlja tudi vprašanje oblasti, ki ga lahko v tem primeru interpretiramo kot dilemo med neposredno demokracijo, kjer je vsak državljan do enake mere vpleten v politično odločanje in posredno demokracijo, kjer večina le izvoli predstavnike, ki se kasneje odloča v imenu ljudstva. V ese bom z analizo treh omenjenih političnih doktrin v njihovem odnosu do pravičnosti in demokracije poskušala pritrditi zagovornikom neposredne demokracije in liberalcem. V pravični družbi so ljudje enako odeleženi pri oblasti, ne pa pri bogajstvu. Liberalci kot najvišjo družbeno vrednoto postavljajo svobodo posameznika. To med drugim pomeni, da se država v posameznika ne sme vtikati, zato zagovarjajo politiko minimalne države, Kot edini ekonomski sistem pa sprejemajo kapitalizem, ki temelji na prostem trgu. Nekateri libertarci, kot na primer Friedrich Hayek, zavračajo že samo obstoj družbene pravičnosti, kot take. Hayek meni, da so lahko pravična le posameznikova dejanja, družbena porazdelitev pa ne more biti pravična ali krivična, vse le posledica posameznikovi dejan in je nismo zavesno oziroma načrtno ustvarjali sami. Ponegojem je človek iz naravnega stanja, kjer je v tropji živel primitivno življenje brez napredka, prišel v družbeno stanje, kjer je spostavil novo moralo s tem, da je prevzel družbena pravila, ki so se oblikovala spontano s prilagajanjem moralnim tradicijam. S povezovanjem ljudi v večje skupnosti, ki niso mogle več temeliti na medsebojnem zaupanju, se je nezavedno in spontano spostavil tako imenovani razširjeni red. Kapitalistični sistem temlji na tekmovanju. Če želi podjetje preživeti, mora premagati konkurenco, zagotavljati vedno več produktov po nizkih cenah, zato vaja inovacije. Nekateri libertarci menijo, da kapitalizem žene dejstvo, da so ljudje sebični in da vedno delajo vsele za svoje dobro. A lahko ogovarjamo, da je takšno miselnost ustvaril sistem. Taj sili v grabežljivost in tekmovanje se lahko le tako ostanejo konkurenčni. Če se vrnemo k Hajakovomu zagovoru kapitalizma. Zaradi tekmovanja so produkti na trgu cenejši in dostopnejši večjemu število ljudi. Tako kapitalist, ki ga žene nevidna roka trga, nezavedno prispeva k večji blagini vse skupnosti, čeprav je več čas deloval samo za svoje dobro. A Hajakovi trditvi, da si sistema nismo izbrali sami in da zato ne more biti krivičen, zlahka ogovarjamo. Porazdelitev dobrin je pod kolektivnim nadzorom, Odvisna od institucij, te pa lahko uporabljamo in spreminjamo sami. Hajek, sledet svoji logiki spontanega razvoja sedanjega ekonomskega sistema, meni, da trga ne smemo načrtno usmerjati, zato predvideva tudi odsotnost tovrstnih institucij, torej zahteva minimalno državo. Minimalna država varuje le življenje, svobodo in lastnino, torej varuje prosti trg ne predvideva nobenih socialnih transferjev, ki bi prerespoljare bogatstvo in dobrine ljudmi. Nozik, to utemeljuje svojo interpretacijo Kanta. Iz kantovskega načela, da ljudi ne smemo uporabljati zgolj kot sredstvo, ampak tudi kot cilj, izpelje, da ga država, kaj želi zdavki odzeti delež njegovega prihodka, uporablja kot sredstvo, torej ga izkorišča. Nozik trdi tudi, da ima človek vlasti sebe kot osebo in s tem vse svoje talente, kar imenuje samolasništvo. Tako ima vlasti tudi vse proizvode, ki jih s temi talenti proizvede. Država torej krši tudi njegovo samolasništvo, kadar želi delež proizvoda njegovih talentov. Libertalistična politika minimalne države, ki ne posega v posameznika njegovo bogatstvo, ustvarja velike materialne razlike med državljani. Torej, ljudje pri bogatstvu niso enako odeleženi. V takšnih sistemih ljudje niso enako deleženi niti pri oblasti. Tudi če je ta demokratična, gre za predstavniško demokracijo, kjer ljudje svoj glas predajo izvoljenemu predstavniku. Šun Peter, zagovornik posredne demokracije, trdi, da ljudstvo ni sposobno političnega odločanja in da je največ, kar lahko od njega pričakujemo, to, da bo izbralo svoje predstavnike. Po njegovem lahko ljudje s svojim denarjem preudarno ravnajo, ko pa začnejo pravljati z javnimi sredstvi, postanejo primitivni. Tudi Edward Bernes, ki je sledil idejam svojega strica Sigmunda Freuda, kar v filmu Stroj sreče opozarja RM Curtis, je imel pesimistično predstavo naravi ljudi. Menil je, da so ljudje po naravi kruti in da moramo množice ukrutiti tako, Da bodo pasivne in pripravljene predati oblaz v roke vladajočih elit. V ZDA so v 20. stoletju množice začeli namensko spreminjati v potrošnike, s čimer so delavski razred zamotili pred bedo svojega življenja in dela, na katero opozarja Marx. Marx je bil oster kritič kapitalizma, saj trdil, da ta ustvarja pohabljene posameznike. Ljudje se skozi svoje delo izražajo, v kapitalizmu pa je njihovo delo monotono in vnaprej določeno. Delavci se zato odtujijo od samih sebe in od drugih. Takšne odtujene posameznike je Brnej zamotil s potrošništvom in jih tako naredil za gonilno silo kapitalizma. Ko delajo in kupujejo in delajo in kupujejo, poganjajo sistem, pri tem pa nezavedno ustvarjajo vse večje bogatstvo za kapitaliste in predajo so oblast. Kapitalisti so oblastniki tudi zato, ker imajo vlasti vire za preživetje. Kot primer lahko vzamemo Anglijo v 17. stoletju, ko so začeli s privatizacijo, skupnih Manj. Plemiči so si prilastili zemljo, vse so lahko z načrtovanim kmetovanjem bolj intenzivno koristili. Privatizacijo so otemeljili z dejstvom, da je koristila vsem. Lastniki so najeli delavce, ter jim za delo plačali. S tem dejanjem so plemiči tujili delavce od virov za preživetje, zato so slednji postali odvisni od svojih delodajalcev in se jim morali podrediti ter jim predati oblast. specialized class is in a position of authority it is going to set policy in the special interests that it serves but the conditions of survival let alone justice require rational social planning in the interests of the community as a whole and by now that means the global community zofini liubimci It's time to come back down to the fucking world. Socializem po drugi strani stremi k enakosti, kenaki po razdelitvi družbenega bogastva in tudi kenaki po razdelitvi politične moči. Socialisti se zauzemajo za delitev bogastva po Marksovem načelu, vsakdo po svojih zmožnostih, vsakemu po njegovih potrebah. Predvidevajo torej, da imajo ljudje različne sposobnosti, a da to ne bi smelo vplivati na njihovo materialno stanje. Zauzemajo se za centralno upravljanje trga. Libertarci, kot je Hayek, pravijo, da trg sam pove, kaj družba potrebuje in kaj je treba proizvajati. A ogovarjamo lahko, da trg ne kaže na to, kaj ljudje potrebujejo, marveč kaj si želijo. To, kar množice želijo, pa jim lahko pogosto tudi škodi. Centralna oprava na trgu bi torej poskrbela, da bi ljudje dobili to, kar potrebujejo in zadovoljili svoje osnovne potrebe. Socialisti v grobem zavračajo vse libertaristične teorije, ki podpirajo minimalno državo in s tem povečujejo ogmotno vrzel med kapitalisti in proletariatom. Noziku lahko ugovarjamo z njegovo lastno teorijo, s tem koni izkorišča delavca, krši delavčevo samolasništvo in delavca uporablja kot sredstvo. Čeprav bi lahko ugovarjal, da delavec sam podpiše pogodbo o delu med tem, ko posameznik v državi odavkov, ki ga bo plačal, ne odloča sam lahko iz gornjega opisa dogajanja po privatizaciji skupnih gmajno gotovimo, da so delavci, ker nimajo lastnih virov, brez dela pa ne morajo preživeti, v podpis takih pogodb lahko prisiljeni. Kar se tiče udeležbe posameznikov pri oblasti, socialisti menijo, da so ljudje sposobni političnega odločanja in sodelovanja, ter da so učljivi. Če so množice zdaj pasivne, jih je v to prisilil sistem, kar smo pokazali na primeru Bernseve manipulacije množic. A če bi ljudje dobili priložnost za aktivno sodelovanje, bi jo tudi izkoristili. Ruso na primer zagovarja neposredno demokracijo. Kot najboljšo možno obliko predpostavlja to, ki od posameznika zahteva, da se popolnoma preda skupnosti oziroma občemu dobremu. Ruso pravi, da če so vsi ljudje v enakem položaju, nima nihče interesa, da bi slabšal položaj drugega. Obča volja se lahko izrazi le, če vsak posameznik razmišlja s svojo glavo, zato ni ustanavljanja delnih družb ali strank, ki bi lahko delovale za lastne interese. Prašanje, ali so vsi ljudje zmožni političnega odločanja si v knjigi Politična filozofija postavlja tudi David Miller. Odločanje loči na tri komponente. Zmožnost predvidevanja posledic odločitve, zmožnost empatije in zmožnost moralne presoje. Po razmisleku lahko ugotovimo, da predstavniki v predstavniški demokraciji niso nič bolj usposobljeni za odločanje, kot pa drugi državljani, se ti za to delo niso posebej šolani. Ljudstvo je zdaj morda pasivno, a to le zato, ker nima priložnosti sprejemanja pomembnih odločitev. Priložnosti pa jim ne damo ravno zato, ker so pasivni. Neposredna demokracija zahteva zrelost posameznikov, ki bi lahko bila dosežena tudi s primerno zgojo. Ko gre za primere manjšin, bi morali biti ljudje zgojeni tako, da bi se znali zazemati tudi za težave, ki jih ne pestijo, v vedenju, da bodo drugič morda, kdaj tudi sami v manšini. Nepraktičnost neposredne demokracije bi lahko danes premostili z uporabo sodobnih tehnologij. S tem, da bi ljudem zaupali oblast, pa bi jih iz pasivnih potrošnikov morda lahko spreobrnili v razumne državljane. Kot zadnjo politično strujo bomo obravnavali liberalizem s poudarkom na teoriji pravičnosti kot poštenosti Johna Rossa. a Rawls trdi, da je pravična tista družba, ki zagotavlja svoboščine, enakost možnosti in deluje po načelu razlik. Svoboščine se nanašajo na svobodo govora, vere, političnega združevanja, dopravičnega svojanja in tako naprej. Za zagotovitev tovrstnih svoboščin je potrebna demokratična ureditev, ki predpostavlja, da je oblast enakomerno porazdeljena med ljudi. Enakost možnosti pomeni, da ima vsak možnost izbire. Delovno mesto z višjo plačo mora biti recimo enako dostopno vsem ljudem. Libertarci bi rekli, da je višja plača nekoga opravičena, če so bile možnosti vseh za zasedbo više plačanega položaja enake. A rol smeni, da so ljudje po naravi določeni za zmožnostmi in talenti. Zanje niso zaslužni, kot v teoriji samolasništva trdi nozik, Marveč so se z njimi rodili, torej je nepravično, če to vpliva na višino njihove plače in posledično kakovost njihovega življenja. Načelo razlik pa ogovarja, tako libertarcem kot socialistom. Rov smeni, da razlike morajo biti, če koristijo tistim v najslabšem položaju. Razlike v dohodkih so nujne, se spodbujajo aktivnost ljudi. Če bi imeli vsi enako plačo, kot to zagovarjajo socialisti, se ljudje ne bi tako trudili za napredek izgubili bi naravne talente. Materialne spodbude povečajo celotno družbeno produktivnost in posledično omogočajo, da je več sredstev preusmerjenih tistim na dnu, saj izboljšajo položaj narejo naših. A te razlike morajo biti minimalne, ne pa tako globoke, kot jih ustvarja kapitalistični sistem. Rolsto temeljuje z argumentom iz družbene pogodbe. V svojem slavnem miselnem eksperimentu posameznika postavi za tančico nevednosti. Ne izdamo rase spola pola gmotnega stanja talentov iz obrazbe, ter mu ponudi tri družbe, med katerimi lahko izbira. V takšnem položaju se posameznik odloči, da bi živel v družbi, v kateri so razlike med posameznimi sloji najmanjše, s tem maksimira svoj minimum. Izbere družbo, v kateri bo v najslabšem primeru v najmanj slabem položaju. Rose bi ohranil prosti trg, a dal veliko vloge socialni državi, ki bi prerazporejala bogastvo. Če povzamemo, se stališča v pravični družbeni ureditvi delijo. Libertarci najviše postavljajo svobodo, ter s tem umejujejo vlogo države in varjujejo prosti trg. Iz tega sledi, da posamezniki v družbi niso enako odeleženi pri bogastvu in posledično tudi ne pri oblasti. Političnega odločanja vsi niso niti sposobni. Socialisti na prvo mestu postavljajo enakost in za nacionalizacijo, redistribucijo bogatstva in centralno upravo trga želijo sem zagotoviti enake pogoje za življenje. Liberalci pa strmijo k enakomerni porazdelitvi politične moči oziroma vseke enake možnosti vseh, da pridobijo politično moč. Ohranjajo pa neenako udeležbo posameznikov pri bogatstvu zgolj zaradi dejstva, da ta koristi tistim, ki so v najslabšem položaju. Po mojem mnenju je sledna politika tudi najboljša. sedelno delno ohranja tekmovalnost posameznikov, hkrati pa ne dopušča izkoriščanja delavcev in prevelikih razlik med reveži in bogataši. Ljudje se rodijo v različnih okoliščinah in z različnimi sposobnostmi, ki jih liberalizem skuša izanačiti. Enaka odaležba vseh pri bogatstvu bi ljudi, po mojem mnenju, naredila bolj pasivne, enaka odaležba pri oblasti pa bi storila ravno obratno. Menim, da so ljudje sposobni političnega odločanja, a da ta potencial v kapitalističnih družbah ni in niti ne more biti izražen. Sodelovanje vseh pri pomembnih odločitvah bi ljudi pravzaprav prisililo v politično aktivnost, s katero bi postali aktivni in zavedni posamezniki. Esej dijakinje Katarine Lodrant iz gimnazije Ravne na Koroškem je nastal v sklopu poskusne mature pri predmetu filozofija www.zofijini.net Vaša bližnica do vednosti.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 Zofijni ljubimci. Misel, misel. Problem je danes globalna organizacija družbe. Če se tu nečesa ne spremeni, so kooperative in podobno samoblaživci napetosti, ki omogočajo sistemu lažje preživetje. Eden od razlogov za to nevidno barijero, je zadnji ideološki triumf kapitalizma, kot je to razvil Mauricio Lazarato. Vsak delavec namreč postane svoj lastni kapitalist, podjetnik samega sebe ki odloča, kako bo investiral v svojo prihodnost, izobrazbo zdravje, ki te investicije plačuje tako, da se zadolžuje. Pravice do izobrazbe zdravstvenega sistema, stanovanja in tako dalje so postale stvar svobodnega odločanja o investicijah, kar je formalno enako temu, ko se bankir in kapitalist odločata, ali bo sta denar investirala v to ali ono družbo. Na formalni ravni smo vsi kapitalisti, ki se zadolžujejo za to, da bi lahko investirali. Slavoj in Žižek v prispevku Bog daj, da bi ciniki na oblasti res vedeli, kaj počnejo. Naj bo to za zadnjo odajo v tem ciklu dovolj. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas krati vabimo, da nam ponovno prisluhnete ob naslednji priložnosti. Vabljeni in vabljeni k obisku naših spletnih strani, če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail zofini afna Odajo sem pripravil in prebral Robert,